Eta ere utzi ditu. Gutako batzuk bi edo egun egon ginen inkomunikatuta, beste batzuk egun eta beste batzuk hamar. Eta denbora tarte horretan gure bizitzako unerik latzenetakoak ezagutu genituen. Azaldu ez inada psikopata horien esku egonda sentitzen dena. Inungo babesi gabe mundutik bakartuta, haien esku zauden inungo kontrol judizial, mediku zaintza edo arreta psikologikorik gabe. Bakarrik zu antifaz batek begiak estaltzen dizkizula, egun edo gaua den jakin gabe, kolpei, poltsa saioei, elektrodoei, bainerari, bortsakete albezala eusten. Eskutan pistola bat jartzen dizutenean, exekuzio baten plantak egiten dituztenean. Zure ama eritetxean dagoela esaten dizutenean zure naia atxilotu egin dutela edo zuren eskalaguna bortsatzenari direla diotenean. Bizi guztian jasartuko zaituztela mehatuka. Garrasiak, mehatsuak, malkoak, izerdia, zure goregaletan itota, konortea galtzea, gainean pisa egitea. Eta ondoko ziegan torturatuen garrasiak entzuten dituzu. Eta horrela, hiru, bost, hamar egun. Garrasiak, garrasiak, garrasiak, kolpea, kolpea, kolpeak, kolpeak, kolpeak poltsa, poltsa, poltsa. Torturaren ondorioak ez dira inkomunikatuta zeuden egunetara mugatzen. Torturaren lekutko berri bakoitza infernuaren itzulera ekartzen du torturatu zintuzten poliziak ondoan ikusteak, infernu bera ekartzen dizu gogora. Mehatxu berria jasotzen dituzunean, ezin duzu ekidin infernu hori berriro bizitzeko ikara. Ezin duzu eirudikatu zego gorra den guretzat, egora horretan bizi izan dugunaren lekukotasuna adieraztea. Eta egiten badugu, ez da errukia eragiteko. Ez dugunai inork alakori sentidezan gertatu zaigunaren gatik. Nahi duguna zera da, errealitatearen gordinak, erri hontako kontzientziak hastin ditzan, eta guztion artean indarrak batu ditzagun tortura ezabatzeko. Poltsarekin torturatzen zaituztenean, orduak joan orduak etorri itoten jarraitzen dutenean, eta horretan segitzen dutenean, eta bizitzarekin ere gogoratzeko indarrik ez duzunean, gailentzen den hiltzeko gogoa, inork ez dezan berriro ere bizi, hori ez baita erio ez denik ikusten. Salaketa, Jendeartearen kompromisoa eta mobilizazioa dira bere jardura politikotik tortura ezabatu nahi ez duen estatuaren aurrean ditugun tresna bakarrak. Horregatik, azken hilabetetan, torturaren aurka jarri diren ekimenak txalotu nahi ditugu. Eta zehazki, ere politiko-sozial eta sindikalen eskutik, iruñean, martxoaren nagoita bost eta nagoita zeian, burutuko den torturaren aurkako esteba muru eta goiena gizare, izeneko gizarte bateragunea. Antxe izango gara. Bat egiten dugu ekimenarekin eta dehi egiten diogu gizarteari egitazmu gehiago abian jarditzan tortura errotik ezabatzeko. Guk ere gure jarri oi dugu eta martxoaren ogeita zazpian igandearekin deitu dugu manifestazioan parte hartzeko gumbitea zabaltzen dugu. Egoardiko hamabitan abiatuko gara autobus geltokitik. Eta guardia zibilaren zein gobernuaren ordizkaritzaren egoitzaren aurretik pasako gara, jendea torturatzeari eta herri hau zapaltzeari utz eskatzeko. Utz ditzatela armak eta ausar daitezela euskal independentismoari aurre egiten modu demokratikoan. Torturari gabe, asiloketari gabe, bortxakeriri gabe, mehatsuri gabe, imposiziori gabe. Azkenik adierazinari dugu atxilotuen inkomunikazioaren amaitzea eta torturaren aurkako taldeak tortura ekiditeko proposatuituen neurriak abian jartzea ezinbesteko ahiduritzen zaigula. Hori da, gobernuari eskatzen dioguna inkomunikazioarekin amaitzeko. Dei egiten diogu Euskal gizarteari hori lortzeko indarrak batu ditzan, eta martxuaren hogeita zazpian itzardu bat dugu irunan.